Двойните руско-български граждани са заплашени от мобилизация в Русия. Това разбрахме от служебния външен министр вчера. Какво означава обаче всичко това в личен план? След секунди ще разговарям с Петър Танев, който има такова двойно гражданство и е успял да излезе от Русия, но преди деня, в който беше обявена мобилизацията от Путин, ще включим и известен руски блогър, за да разберем какво става там на място с руснаците, които не са съгласни да Нека да припомня, че вчера Министерството на външните работи в България отправи предупреждение, че българите в Русия, които имат двойно гражданство, могат да бъдат мобилизирани и да не им бъде разрешено да напуснат страната, да бъдат спрени при опит да напуснат Русия, защото с връчването на руският им паспорт им се връчва и военна книжка. Какво означава това за мъжете с двойно гражданство? Добър ден на Петър Танев. Добър ден. Той има такова двойно гражданство по линия на родителите си. Единият от България, другият от Русия. Да припомня, Петър Танев е общественик, който открито споделя опозиционни възгледи спрямо режима на Путин в Кремъл и е част от движението Свободна Русия. Петър, ако бяхте сега в Москва, щяхте ли да се чувствате застрашен от мобилизацията? Да, разбира се, щях да бъда застрашен, тъй като притежавам, аз съм руски гражданин, притежавам руски паспорт и според руското законодателство, въпреки че мога да имам колкото и да е и въпреки че имам българско гражданство, аз съм, аз съм гражданин на Русия, така че според закона на Руската федерация, все едно съм само гражданин на Русия и останалите гражданства абсолютно не въжат. Т.е. могат да ви връчат военна книжка и да ви приберат от границата, ако се опитвате да напуснете страната? Точно така. всъщност аз имам военна книжка, но е като... Всеки един гражданин на Русия трябва да премина армията след 18 години. Така че всеки един гражданин на Русия получава тази военна книжка и може да бъде мобилизиран. Имате ли информация за други хора във вашата ситуация? Млади, мъже които имат двойно българо-руско гражданство, дали успяват да напуснат Русия в тази ситуация? Ние виждаме какво става по границите. Познавам българи, които се объркват с законите, защото когато имат реален шанс да избягат от страната, те мислят, че преминавайки границата с държавите, членки на Европейския съюз, като Финландия и Балтийските държави, които затвориха своите... Някои от тях затвориха границите на между Русия и техните държави. Някои тях спряха визите и те мислят, че тогава нямат право да преминават границата. На тях ще бъде издаден съответния отказ, тъй като са граждани на Русия. Така че тук е много важно да им се объркват хората, ако някой от българите, който сега има и руско, и българско гражданство, а от много гляна точка е много важно веднага в този момент след това интервю да разберат, че е много важно да заминат от Роси, защото те са по триск, те са под много сериозен риск, но въпреки това, независимо от това, имат реален час да избягат от страната, защото притежават паспорт на граждани на Европейския съюз. Въпреки, че, ако цитирам точно заместник министра на външните работи и бивш посланник на България в Украина, господин Коджабашев, изказва на направено вчера, а, докато са на територията на Русия, доминира руския паспорт над българския, третират ги като руски граждани и има опасност при опит да излязат, да бъдат там на място мобилизирани. Нещо, което ние виждаме изглежда, да, че се случва на границата с Казахстан. Да, това е абсолютно така. За съжаление, руските власти разбраха, че нещо трябва да предприемат някакви превентивни мерки за да предотвратят такъв масов поток на емиграция във връзка с оберената мобилизация. Всички казват, че тя е частична. Тя е абсолютно не частична. Дори сега взимат различни студенти, които са на обучение в университетите. Но да не в подробностите, да, точно така, доминиращия паспорт, си е руски, ако ти си руски гражданин, на другите паспорти не обръщат внимание. Точно поради тази причина э, имах реален шанс, когато съм бил в Русия, да ме арестуват. Въпреки, че съм казал, че съм български гражданин, също и аз имам право да замина в България, имаше реален час да повдигнат срещу мен обвинение да ме арестуват, тъй като аз съм руски гражданин и разглеждам и, и се разглеждам от тяхната гледна точка само като руски гражданин. Сега това означава, че още зато хората, които са, могат да бъдат в подобна ситуация, като тази, която описвате, може би наистина трябва да потърсят помощта на българското посолство в Русия, защото е достатъчно сериозна тази ситуация. Точно така. От моя гледна точка сега България, официалните институции, трябва да поемат отговорност за тези български граждани, които са готови и изявили желание да да съхранят своя живот, да не отиват на верна смърт и кръвополиция заради един а, човек или една система от хора, които нямат никакво хуманно отношение и морално отношение за човешките души, да отиват в българското посолство, да кажат, че те са под риск на мобилизация, защото, може би, най-вероятно някои тях вече получиха повиквателни за мобилизация, а, да отиват в българското посолство и да по поискат помощ. И реално да останат на територията на българското посолство. Всичко, което може да направи сега България, е точно в рамките на тази посока. Да, това е важно да се чуе. А, последно, а има ли опасност, ако сте навън, както вие сега сте в България, на територията на България, вие сте и български граждани, и руски, да бъдете принуден по един или друг начин да се върнете в Русия и да отидете на война? Реално погледнато, доколкото разбирам, Русия казва, че няма да обявява мобилизация за тези граждани, които живеят извън Русия, но както виждаме сега, правилата в тая държава, в Путин, в Русия абсолютно не се спазват, така че реално погледнато някой от моите роднини в Москва може да получи и съответната призовка на мое име, че аз трябва да се явя, да се явя в военноморска. Но за мен, тъй като аз съм извън Русия, не го мисля изобщо. Аз мисля точно за тези хора, които сега се намират в тази държава и опитвам се по някакъв начин да им помогна. Благодаря Ви, Петър Танев. Свободна Русия, двоен българо-руски гражданин, който е на територията на България в момента и в безопасност, с важно предупреждение към българо-руските граждани, хора с двойно гражданство, които са на територията на Русия, мъже а в възраст която подлежи на мобилизация те са реално застрашени от мобилизация на територията на руската федерация доста сериозна ситуация благодаря ви за това включване хоризонт до обед. Добър ден, казвам сега на човек, който ще ни разкаже какво става отвътре с мобилизацията. Нарочно запазвам неговата анонимност. Става дума за руски активист и блогър. В студиото е колегата от руска редакция Вилхем Балтаджан, който ще помага за превода. Добър ден! Привет! Надявам се, че се чуваме. Ще направим опит отново да възстановим а, връзката. Възстановихме връзката, пак ще кажа запазваме анонимността на нашия събеседник, руски активист и блогър в студиото е Вилхем Балтаджан, той превежда ще помогне за превода и аз казвам добър ден. Привет! Добър ден! Мобилизацията беше обявена за частична но виждаме колони от напускащи мъже Нещо като масов екзодос от Русия. Наред с опашките по границите виждаме, че властите на практика се опитват да заловят напускащите и вероятно да ги изпратят на фронта. Мобилизация била предначена, обявена частично, но не видим как да стана ношина масова. са на Тирасио, а със своей страни власти как да старят се иха и каква ако, е ситуацията в момента? Що на самом деле происходят. На сам происходят ситуация, в каторът... Всъщност всички мъже безразбавно биват мобилизирани. Без каквото и да е значение от възраста, наличието на опит във военната дейността. И е това, кажда може на фронте и кажда може да на в И проблемът е, че практически всеки, който в момента е на територията на федерация, може да е на мобилизация и може да се окаже на фронта в Украина. А какво се случва, ако човек получи повиквател, на не се яви? да се, за себя. И фактически няма яснота кой точно може да бъде отпра... изпратен на война. Това э, такава възможност има за абсолютно всеки. А какво се случва ако човек получи повиквателна и не се яви? <съща> Що произходят с теми, като получи призъвно и опроста не являет се. Я встречавам се с нескъркъм людьми, като сюда уже повестку на данный момент, И некоторые из них не интересуют за Их разырают на границах, потому что потому на границах России уже пришли списки. Э пришла информация тех, подлежит... с с... с хора, которые получали призовка са се опитали да напуснат границите на границы на Россию, но вече граничните служби е разпратена своевременно информация за тези, които са били призвани и фактически те на тях не биват не допускани да напуснат Русия. А защо му е на Путин да а, мобилизира включително и двойни граждани? Ние говорихме за това преди малко в ефир с а, граждани едновременно и на България и на Русия при положение, че обяви, че мобилизацията е частична. Почему ну, Путину приходится мобилизовать даже тех, у кого двойное гражданство, то есть э, они, с одной стороны, российские граждане, с другой стороны, граждане другого государства, в нашем в случае болгарским, э -э -э -э -э поскольку в самом начале мобилизация была названа частичной, а не полной. Я думаю, что... още на ниво военкомат има пълно неразбиране за това доколко някой има определен опит в военно дел. Освен това става дума и за Себе време, да за сериозна вътрешно, сериозна вътрешно политическа криза в страната и нап... възниква напрежение сред гражданите, поради което властта а, се опитва някакси временно пакар да даде заден ход, обявявайки мобилизацията за частична и приприемайки, така да кажем, по мерки. А последно да ви попитам, а, знам, че за вас също е сложен този разговор. Какви са настроенията сред войниците? Дали имате подобна информация? Примерно, дали ще се възползват от предложението на Украина да се предават срещу спазване на правата им при военен плен според международното право? А с истина информация за тях, в конечно, ще отправят се на фронт. Есть такие, которые э, были бы готовы воспользоваться предложением Украины э, сдаться при соблюдении всех их э, прав военнопленных и прав человека. Есть таких. Информация дошла до многих людей, но боюсь, что среди моих знакомых и среди моих друзей, в том блогеров, вряд ли кто-то был до согласия, в принципи, пройти на фронт, для того, чтобы предназначить предложение. Според мене тази информация е широко распространена, но поне е, среди тъх, които съм аз, блогерите и а, така по-интелигентите хора, едва ли които ги дървам би бил съгласен въобще да отиде на фронта, за да се възползва подобно предложение. Вие самия лично чувствате ли се застрашен от мобилизация и насилствено изпращане на фронта за да воювате с Украина? Не бъдете, насистин, въкрайна, да не вас могат мобилизовать и насистина в на данный момент я нахожусь на Россия, ровно и да, наистина се страхувах. Наистина се страхувах, че такова нещо може да се случи с мен. Поради което своевременно успях да напусна Русия, както и повечето, надявам се, мои близки и познати, които масово Опитват да напуснат Русия вече две седмици. Много ви благодаря за тази възможност да чуем малко повече за картината отвътре в Русия, след като беше обявена така наречената частична мобилизация, която обаче според а, и вашето свидетелство е безразборна и поголовна. Благодаря много и за превода на Вилхем Балтаджан в ефир. Пак ще кажа, пазим анонимността на... А, Нашия събеседник, който е а, руски блогър, а, успял а, последните дни да излезе извън а, а, територията на страната, която го заплашва с насилство на мобилизация и изпращане на война в Украина.